Воно тверде. Так до того довгавкаються, що їм і твердого принесуть. А в їдальні там, чого їм не поставлять, а вони одразу до шведського столу біжать. Накладе, ледве несе. Згори рукою притримує, щоб не пропало. Так, що місцеві німці кидали свої тарілки і шли геть. Тут же музика заграла, і дивлюся, наші всі з туалету біжать в партер, але не я, я чужого мила не краду. Я підходжу так культурно до буфету і чистою німецькою мовою кажу. «Свайбір». І одразу німець дає, не питаючи, хто ти що ти. Отак стою і даю волю. І воно утікає геть. І припливає з ним мені така проста думка, а хто кого переміг? Навіщо вона мені припливла? Бо він теж моїх років, тому я питаю нього про такий секретний танк часів війни. Його було зроблено лише дві штуки, найбільших в історії людства – мишенята. Чи не чув він про їхню долю? Одного дойчі самі знищили, щоб не потрапив до ворога. А що сталося з іншим? «Ніхт Ферштейн» – не моргнув Німвак, наче йшлося про Жигулівське. «Свай панцер» – Показував я на двох пальцях. «Цвай, кляйне маус!» Та він щось прочитав мені в очах таке, що в кляк з нього певні пухирці попадали на дно в мить, і він своїми зіницями змінився. Танк вирішив перехопити мене за півроку до побитої протитанкової гармати. І прочарував, башта швидко тіпнулася, а тепер поволеньки підводила жерла. Чад звітіль ще від попереднього пострілу не весь вилитів. І тут Дим той зробив помилку, тіпнувся, завмер і потягло його знову трохи всередину. Це гармаж в башті очинив протилежний отвір, закладаючи в люфу набій. І в мене аж заворушилася натільна білизна під коміром, наче не казйонна, а та сорочка, що мені на дорогу вийшла сестра». Одягнув я її лише раз під гімнастерку, і на першій же санперевірці її забрали прати. І по цей день. Та уже у наступну миті я забув про неї, бо ноги мені кажуть – падай на землю, а голова куди падать, як снаряд порве разом землею. Якби на той димок з гармати, голова ще не встигла подумати, а руки її випередили. Зірвали з плеча трьохлінійку. І доки той там усередині зачиняв казенну частину, я підніс свою зброю проти німецької. І не дурні мої руки, і не дурні мої очі. По цей бічним поглядом я навівся точно у той мертвий отвір, який завмер, першій в мене. Чорний такий округлий, завбільшкий з мішень у тирі. Я натиснув першу, куля влетіла всередину гармати і знайшла там снарядного детонатора. Небо стало під небінням, набутилося повітря. Біда лише, що я не встиг упасти. 160-килограмова криця рвунулася із середини двічі, спершу в башті, а потім здетонувавши боєзапасом. Земля увігнулася, чорне кинуло під небом. Попадали всі, хто бігли, а хто не встигли, то так їх роздавило в окопах. Мені нічим було дивитися, я, кажуть, летів до ліщини, і це вона мене врятувала, прийняла, наче пивна піна, лагідна така, шипуча, пірнаючи, зміг на неї ніжно впасти. Падав ще місяці три, і все по госпіталях. Розповісти про мишеня не міг ще рік, язик не говорив. І у кадіївці, рідні, кому я тільки потім про натрієвого гіганта про мишеня не казав, ніхто не вірив. Контузило, кажуть. Який контузило. Кажу, скільки там у Германії ще чудес. Воно хто б повірив, наприклад, що німці по єврейському геть балакають. Ну, так що тут такого, гля? Нормально кажуть. А що вони перші ракету на місяць зробили? Ту, в якій потім американці б полетіли. Так то ж гля ракета, а то танк. Салют переможців. Це ж би офіцерам заплічників не дозволено, бо він мусить з валізку, щоб вся Європа дивилася на нього, який він, у портопеї, в чоботах, у погонах, бо вона розповсюджувала про нас інформацію, що ми дикуни.